Там шкробне, там шпирхне, і Чобіт горить. У мене он. І він гордо показував свої широконосі тяжкі на військовий зразок Чоботиська. У мене он третій рік Чобіт, а ще дивись. Має він хоч одну лату, а там підметку підіб'ю, підлатаю, і ще з рік виходить. Бувало, парубком ще був. Думає, ти бачив того Чобота? По столи. Як був який чобіт, хоронив його тільки до церкви по років п'ять одного. Тепер же ще рік не минув, дивись, то за каблук відлітає, то зуби шкірить. Все на зубу, все напропало. Так розважає старий. Розважає, міркує, та все головою покручує. Все воно, звідки не зайдеш скрізь купу. Настя з Володьком пішли до батьків, а звідти підуть на вечірню до монастиря. Матвій довго бавився з Хведотом, який дуже скидається на батька, тільки такий крикун, як мати. А після лишив його самого в хаті, а сам пішов в поле та садок оглянути. Садок свій оглядає і рано, і ввечері, і завше, коли тільки має вільну хвилину. Знає його, як жить свою кишеню. Кожне деревце, кожний кущик, кожна врешті галузка йому знайомі. Все то його руки виплекали, все то виховали, все то обчистили, все то опорядили. Від світання до смеркання готовий він тут сидіти, але часу на те обмаль. Радо б і бджолу тут завів, та вона догляду потребує, а йому ніколи. Радіє десь глибоко в собі якоюсь особливою Матвіївською радістю. Ніхто її не помічає, не помічав її, мабуть, і він сам, але радість та велика. Воно й радіти є, що пригадати тільки, як то, будучи в гурті, зносив він з усіх усюдів дичечку до дичечки, шкілку зробив, тицяв їх там, заливав, оповивав, і от тепер полюбуйся. Пощепив сам, ото він ще потребує там когось. Привіз на хутір. Із садівником монастирським порадився, і посадив деревця по-людському. А сорти все які, самі можна сказати найкращі – золоті, зелені та білі ренети. Ці можуть довго лежати, гарно пахнуть і мають добрий збуток, особливо зелені ренети. Опісля цеголки, цяківки червонобокі, солодкі та рольки. Ах, як пахнуть, а долеже часом до Масляної, виноградки. Це не яблука, а щастя, великі, півхунта кожне. Зорі, довгощепи це все сорти зимові. Літніх яблук Матвій не садив, бо якийсь того толк. Не продаси, а засушити не встигнеш. Отак сюди, туди облетить, поб'ється, погниє, от ще райки з літніх. Та й то ці вже більше осінні, ці вже можна й продати. Папірівки добрі, нічого сказати, але ніяко з них толку. Дві всього й має їх Матвій у своєму садку. Грушок як-то для себе досить. Цукрівки, Варшавки, Попаді, із зимових хунтівки та Бери. О, ці два сорти, оце грушечки, за них можна часом грошики лупнути. Всього дерев понад сотню, вже от під овочами погнулись. Своєї фрукти доволі вже, а це ж усього кілька років. Тут вже і шкілка при саді. Садок розростеться, і він засадить цілу підсонню десятину. Пригодиться колись. Глянеш, око радіє, все на місці. Все виплекане, огорожа чого варта. Найкращі лати у Лебединському лісі вибирав, навколо вишнями обсадив. І затишно для саду, і корисно. Вишні вродять і продати навіть дещо можна буде. Так-то так. Але що-то з цією дітворою буде? Четверо вже їх. А хто може заручити, що ще одно не прибуде? Хоча Матвіївій під п'ятдесят, та баба його сім літ молодша». Ну, по одній десятині кожному. Що то є? Починай кожна дитина спочатку ту каторгу, яку прожив твій батько. Матвій зупиняється за садом і окидає зором суміжну нивку Лебедця Григорчука.